Погряниці ще не було комор з коморниками та трусіями, що є вони грім страшенний, розмислив людім. Тим то кожен, що хоч що, хоч віз». Якщо інколи хто й зважувався трусити, то трусиння це робив на свою волю і голову, навтіх у собі, найпаче, якщо на возі була сквапна річ, а надто, як ще й своя рука владика була незрадлива та й непорожня, як до чого дійдеться. Але ж на цеглу ніхто не поквапиться» а через те, без жодної причини, виїхали вони просто через здебільшу міську браму. З свого тісного закамарку Тарас тільки чув, що галас торохнечу, гукання хурманське та й годі. Янкіль іноді, підплигуючи на своєму кусому та порохом припалому Огереві, Зробивши кілька крюків, повернув у темну вузеньку вуличку, що звалася Кальна або Жидівська. Бо тут кі справді, сливе з усієї Варшави, кубилась Жидова. Ця юличка дуже скидалась на розгребений смітник обіч свинячим багновищем. Десь і сонце вигідко, аж моторошно було зазирати у цей рай жидівський, та такий справді ніколи воно сюди не зазирало. Прикро почорнілі дерев'яні хати з багатьма жертками, притягненими з вікон ще надто прибілшали мороку. Десь-не-десь червонів проміж їх мур, але й той, сливе, весь заялозивсь і став прикро чорний. Тільки інколи у горі Наваптена частка муру, піднімаючись сонцем, так сяяла біло, що й дивитись було ніяково. У цім раї такі були дива, що й гетто. Ось з грає кучерявих жуденят закаляних, обірваних, засмічених лементують, багнячись, як поросят на вулиці». «Жертки через вулиці з однієї хати до другої прокладено, що й ледве-ледве верховець не досягне їх рукою, а на жертках гойдаються жидівські панчохи, пелюшки, куценькі штанці і курина гузка. Аж онде з потрухлого вікна визира гарненька жидівочка, завірчена ганчіркою, цяцькованою, закаляними бусами». По хатах де димарі, що ще баться, як світу тьмій, пробував, обмазувано їх та й досить манячіли чорняві, півбокалуплені, схиливши набік. Улиця ще надто була заквітчена ганчірками, пахучими, лускою, усякими чаріллям та й усякою трупіщо. Он ба ціла могила сміття. Пахощами подихає, лізучи у хату. Отака, мовляв, чепурність. Жоден чи мав яку негідь, усе ж пурляв на вулицю, хай смакує, любуючи прохожачі донисхочу. От де опинився бульба. Рудий жид з ластовинням, як сороче яйце. Виткнувшись з вікна, заджирготав до Янкеля по своїй невторопній мові, і Янкель зараз зазирнув у один двір. Улицею йшов другий жид, зупинився, почав теж собі з'їм джерготати. а як останнє бульба випростався з-під цегли, то вздрів, що три жиди ламентували, як запейси не вчеплються одне одному». Янкель обізвався до одного з такої річчю, що, мовляв, воля його буде вволена, і що Остага сидить у міській арештарні і хоче важко е відмовити вартових, але ж він сподівається, що можна буде побачитись йому за Остапом. Бульба з трьома жидами увійшов у хату. Жиди знов зачали джерготати, що із стонадцятьма головами не второпав їх мови. Тарас позирав то на того, то на другого. Дивлячись на Тараса, можна було зараз постерегти, що його щось дуже стурбувало, як оту. Глупу ніч, чорну хмару в мент роздереюся й не блискавиться, то так само хмурний, незрушний вид Тарасів враз вияснився. вмить осяла його якась непевна надія, ота невмируща надія, що й зле тяжкій притузі завітає на хвилину до чоловіка, підпирає його, що, як припаде йому, мовляв, хоч стовп головою.